«Амінь!» – разом відповіли запорожці. Усі міцно обнялися, потисли один одному руки, і запорожці вийшли. Залишилися тільки Залізняк і Найда. Обидва якусь мить мовчали. «Ну, друже!» – глибоко зітнувши, – сказав полковник – Тепер уже все скінчили. Залишилося тільки вирішити нам поміж себе, на які міста зараз рушати. Перш ніж ми нападемо на Умань, треба взяти кілька менших міст, щоб наше військо повірило в свої сили і щоб нагнати страху наляхів. У Чигирині і Жапотині зібралося багато шляхти. То як ти гадаєш, чи не податися нам щонайперше туди? Згоден. Але ось що, друже, перш ніж ми... Гоманітимемо про справи, я хотів тобі сказати про одну приватну річ. Найда відкашлявся. Підіймається буря. Жіночий Лебединський монастир стоїть без будь-якого захисту, а на нього давно гострять зуби ляхи. От я й вирішив, що недмінно треба туди, про всяк випадок, послати сотню козаків. Гірко ж буде, коли ця свята обитель загине, як інші». Ох, друже, шкода, що тобі так пізно спало це на думку, зітнув залізняк. Чому пізно? – стривожено спитав Найда. Бо я щойно держав звістку, ляхи Либонь уже напали на Лебединський монастир і очевидячки перетворили його в кляштор. А що ж діялося в нещасній Лисянці після вбивства доброго отця Хами? Мокрицький і Плебан, у супроводі губернатора, полковника і чотирьох молодих офіцерів, увійшли до церкви. Найпривелебніший офіціал, підійшовши до вівтаря, зняв руки вгору і заспівав фальцетом «Тебе, Бога, хвалимо!». Плебан, а за ним і всі присутні, різноголосо підхопили переможний гімн верескливо і дико залунав під склепінням валтом узятої церкви. Потім Мокрицький увійшов через царські врата у вівтар, а Плебан через деяконський вхід поспішив у різницю. За хвилину вони обидва вийшли з вівтаря з перекошеними від гніву обличчями. «Злочинство, святотатство, нечуване блюзнірство», – зарепетував офіціал, хапаючись руками за голову. «Мши не можна відправити, всі шати забрано, усі священні речі вкрадено» і навіть ковчег і чаші зникли. Тремтяче від хвилювання пояснив плебан. Грім і блискавка, хто насмілився, роздеру на шматки, закричав синівче від люті Шемуцький, витріщився на небоже. У всякому разі найясніший пане не піп, Відповів переляканий шляхтич. «Я його захопив зненацька, і нікого з ним не було. Нікому при мені передати ключев він не міг. Потім розпочався допит. А коли піп помер, я поквапився сюди. Церква була замкнена, і нам довелося виламати двері. Виходить, хтось із бидла. «Який пекельний злочин?» – жахався Мокрицький. «Наруга над Богом у його святилищі. Осквернення святая святих». «О, Єзус Марія! Блюзнірство паде на наші голови!» – вторив офіціалові плебан. «Знайти мені винного!» – затупотів ногами на небожа губернатор. «Або я не подивлюся, що ти шляхтич!» «Пан Є, пройди світ! Мерзотник, а не довудця!» Прошу найяснішого пана дядю!» – спробував, був тремтячим голосом запротестувати шляхтич, але Кшемуський несамовито закричав на нього – Тихо, замовч, ти повинен був одразу під'їхати до церкви, оточити її сторожою, а ти по городах тинявся. І не знаєш, хто був тут у той час, хто давав розпорядження, хто звелів бити на сполох. Я ось титаря, стій, я вже сам займуся допитом і карою». І слово гонору, що жахнеться пекло. І Кшемузкий, повернувшись спиною до небожа, вийшов розлючений на паперть. За губернатором рушили інші. Неподалік від паперті стояло кілька зв'язаних полонених, захоплених жовнірами. Три баби, сліпий дід і титар. Тут же лежав, спливаючи кров'ю, дзвонар і тихо стогнав. Драгуни на конях оточили церкву, а решта команди, спішившись, розташувалась на відпочинок по всьому цвинтарю за оградою. До свого десятка пане за ограду скомандував і блідий, похнюплений до вудса, тримтячий від переляку, вийшов за ворота. «Слухайте ви, пси, гадюки!» – звернувся до полонених губернатор. «Якщо зараз же на цьому місці